Capitolul 5. Vindecarea sufletului Ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Mulți dintre cei care au venit la Hristos pentru a fi ajutați își provocaseră singur boala. Totuși, el nu a refuzat să-i vindece. Iar când puterea din el a pătruns în aceste suflete, ei au fost convinși de păcatul lor și mulți au fost vindecați atât de boala spirituală, cât și de cea fizică. Printre aceștia era și paraliticul din Capernaum. Asemenea leprosului, acest paralitic își pierduse orice nădejde de vindecare. Boala lui era urmarea unei vieți păcătoase, iar suferințele sale erau și mai amare din pricinare mușcărilor. Degeaba apelase el la farisei și la doctor după ajutori. Ei l-au declarat incurabil, l-au numit păcătos și au susținut că va muri sub mânia lui Dumnezeu. Cel paralizat se cufundase în desnădejde, apoi a auzit despre lucrările lui Isus. Alții, la fel de păcătoși și neajutorați ca și el, fusese răvindecați, iar el, prinse curaj să creadă că și el ar putea fi tămăduit dacă ar fi dus la mântuitorul. Speranța a început să-i năruie când își aminti cauza bolii sale, dar totuși nu putu să înlăture posibilitatea vindecării. Marea sa dorință era ușurarea de povara păcatului. El voia mult să-l vadă pe Isus și să primească asigurarea iertării și a împăcării cu cerul. Atunci ar fi fost mulțumit să trăiască sau să moară, după voia lui Dumnezeu. Nu era timp de pierdut. Carnea sa flască purta deja semnele morții. El îi imploră pe prietenii săi să-l ducă cu patul său la Isus, iar ei s-au să facă asta cu bucurie. Mulțimea care se adunase în interiorul și în împrejurul casei în care se afla Mântuitorul era însă atât de înghesuită încât celui bolnav și prietenilor lui le era imposibil să ajungă la el sau măcar să se apropie într atât încât să-i audă glasul. Iisus dădea învățătură în casa lui Petru. După cum era obiceiul lor, ucenicii stăteau aproape de el și... Niște farisei și învățători ai legii, care veniseră din toate satele Galilei și Iudeii și din Ierusalim, stăteau acolo. Luca 5, 17. Mulți dintre aceștia veniseră ca scoade, căutând motive să-L acuze pe Isus. Dincolo de aceștia se înghesuiau o mulțime de oameni care formau o masă haotică, cei dornici, cei cuvincioși, cei curioși și cei necredincioși. Erau reprezentate acolo diferite naționalități și toate păturile sociale, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Duhul vieții plutea deasupra celor adunați acolo, dar farisei și învățătorii nu erau conștienți de prezența sa. Ei nu erau încercați de niciun simțământ al vrunei nevoi, iar vindecarea nu era pentru ei. Și, îndată, și-a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Luca 1 cu 53 Din nou și din nou, cei ce-l duceau pe paralitic încercară să-și facă drum împingând primulțime, dar în zadar. Bolnavul se uita împrejur, radă unui chin de nespus. Cum să-și piardă nădejdea când ajutorul mult atât de aproape? La sugestia lui... Prietenii îl purtară până sus pe casă și, desfăcând acoperișul, îl coborâră la picioarele lui sus. Cuvântarea a fost întreruptă. Mântuitorul privi înfățișarea îndurerată și văzu ochii rugători fixați asupra sa. Cunoștea bine dorința fierbinte a acelui suflet împovărat. Hristos fusese cel care adusese convingerea de păcat în conștiința lui pe când era încă acasă. Când s-a căit de păcatele lui și a crezut în puterea lui Isus de a-l face bine, îndurarea Mântuitorului îi binecuvântase deja inima. Isus privise cum prima licărire de credință crește, transformându-se în convingerea că el era singurul ajutor al păcătosului și văzuse cum se întărea cu fiecare efort de a veni în prezența sa. Hristos îl trăsese pe suferind la sine. Acum... În cuvinte ce atinseră urechea ascultătorului asemenea unui cânt, mântuitorul zise, Îndrăznește, fiule, păcatele-ți sunt iertate. Matei cu doi. Povarea vinei se rostogoli de pe sufletul bolnavului. El nu se poate îndoi. Cuvintele lui Hristos dau pe față puterea sa de a citi inima. Cine poate tăgădui puterea sa de a ierta păcatele? Speranța ea locul disperării și bucuria locul tristeții apăsătoare. Durerea fizică a omului a dispărut și întreaga sa făptură este schimbată. Fără să mai ceară vreun alt lucru, stă întins, cufundat într-o tăcere plină de pace, prea fericit să mai poată scoat, să mai scoată vreun cuvânt. Mulți priveau cu un interes care îl lăsase fără suflare, pentru a prinde fiecare gest în această comunicare ciudată. Mulți simțeau că spusele lui Hristos era un undem pentru ei. Oare nu aveau ei sufletele bolnave din pricina păcatului? Nu erau ei înșiși dornici să fie eliberați de această povară? Însă fariseii, temându-se să nu-și piardă influența asupra mulțimii, își ziseră în inimile lor, Hulește!" Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Marcu 2 cu 7 Fixându-și privirea asupra lor, sub apăsarea căreia se ascunseră și se traseră înapoi, Iisus zise, Pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? că ce este mai lezne? A zice, iertate-ți sunt păcatele? Sau a zice, scoală-te și umblă? Dar să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Scoală-te," a zis el slăbănogului, ridică-ți patul și du-te acasă." Matei 9, versetele de la 4 la 6 Atunci, cel care fusese a dus pe o targă la Isus se ridică în picioare cu elasticitatea și tăria tinereții. Și îndată și-a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, Niciodată n-am văzut așa ceva." Marcu 2 cu 12. În afară de puterea creatoare, nimic altceva nu ar fi putut restabili sănătatea acelui trup degenerat. Același glas care, vorbind, a insuflat viața omului creat din țărâna pământului, vorbise insuflând viață paraliticului muribund. Și aceeași putere care a dat viață trupului, reînnoise și inima. El, care la creațiune a zis și s-a făcut, care a poruncit și a luat ființă, Psalm 33,9, vorbise însuflând viață sufletului mort în păcate și nelegiuiri. Vindecarea trupului era o dovadă a puterii care reînnoise inima. Hristos i-a poruncit paraliticului să se ridice și să umble, ca să știți, a zis el, că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Paraliticul a găsit în Hristos vindecarea atât pentru suflet cât și pentru trup. El avea nevoie de sănătate sufletească înainte să se poată bucura de sănătate trupească. Înainte de tulburarea fizică să poată fi vindecată, Hristos trebuia să despovăreze mintea și să curețe sufletul de păcat. Această lecție nu ar trebui trecută cu vederea. Astăzi există mii de oameni care suferă de boli fizice și care... Asemenea paraliticului, tânjezi după cuvintele, păcatele îți sunt iertate. Povara păcatului, cu dorințele lui neliniștite și nemulțumite, este temelia bolilor lor și nu pot găsi ușurare până nu vin la vindecătorul sufletului. Pacea pe care numai el poate sodia ar reda vigoare minții și sănătate corpului. Un asemenea efect a avut asupra poporului vindecarea paraliticului, de parcă s-ar fi deschis cerul și ar fi descoperit strălucirile unei lumi mai bune. În timp ce omul care fusese vindecat trecea prin mulțime, binecuvântând pe Dumnezeu la fiecare pas și ducându-și povara de parcă era un fulg, oamenii se trăgeau înapoi ca să-i facă loc și îl priveau având pe fețe o expresie de teamă amestecată cu respect și încet între ei. Ciudate lucruri am văzut astăzi. Luca 5 cu 26 În căminul paraliticului a fost mare bucurie când acesta s-a întors în familie, ducând cu ușurință patul pe care fusese luat cu grijă dinaintea lor cu numai cu puțin timp în urmă. Se strânseseră împreună cu lacrimi de bucurie, abia venindu-le să-și creadă ochilor. El stătea înaintea lor în toată puterea bărbăției. Brațele pe care ei se obișnuiseră să le vadă lipsite de viață, acum erau gata să se supună voinței lui. Carnea care fusese smochinită și care avea o culoare plumburie era acum vie și roșie. Umbla cu pași siguri, sănătoși. Bucuria și speranța se citeau pe fiecare trăsătura a feței sale, iar în locul semnelor păcatului și suferinței era acum o expresie de curățenie și pace. Lauda, plină de recunoștință, se înălța din mijlocul acelui cămin, iar Dumnezeu îi era slăvit prin fiul său, care redase nădejdea celui, dezn celui deznădăjduit și tăria celui lovit. Acest bărbat și familia sa erau gata să-și dea viețile pentru Isus. Nici o îndoială nu umbrea credința lor, nici o nehotărâre nu tulbura loialitatea lor față de acela care adusese lumina în căminul lor întunecat. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără legile tale, El îți vindecă toate bolile tale, El îți izbăvește viața din groapă și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei care se tem de el. Căci el știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. Psalmi 103, versetele de la 1 la 14. Vrei să te faci sănătos? În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare, numită în evreiește Betesda, care are cinci pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Ioan 5, versetele 2 și 3 La anumite intervale de timp apele bazinului acestuia erau turburate, iar credința populară, era că acest lucru se datora unei puteri supranaturale și că oricine intră primul în scăldătoare, după tulburarea apelor, era vindecat de orice boală ar fi avut. Sute de suferinți veneau în acel loc, însă erau așa de mulți când apa era turburată, încât se repezeau înainte călcând în picioare bărbați, femei și copii mai slabi decât ei. Mulți nu se puteau apropia de scăldătoare. Mulți care reușiseră să ajungă lângă ea muriau pe marginea ei. Fuseseră ridicate posturi în jurul acestui loc, pentru ca bolnavii să fie feriți de arși în timpul zilei și de răcoarea nopții. Existau unii care petreceau noaptea stând în aceste pridvoare, târându-se zi de zi până la marginea bazinului, în speranța zadarnică de a fi vindecați. Iisus se afla în Ierusalim. Umblând singur, părând că meditează și se roagă, el veni la scăldătoare. El îi văzu pe bieții suferind în așteptarea acestui lucru pe care ei îl credeau singura lor șansă de tămăduire. El dorea fierbinte să-și exercite puterea de vindecare și să tămăduiască pe fiecare suferind. Însă era ziua sabatului. Mulțimile mergeau la templu pentru a se închina, și el știa că o astfel de lucrare de vindecare ar fi ațâțat atât de mult prejudecățile evreilor, încât lucrarea sa ar fi fost scurtată. Dar mântuitorul văzu un caz peste măsură de nenorocit. Era cel al unui bărbat care fusese unolog neajutorat timp de 38 de ani. Boala sa era în mare măsură rezultatul propriilor lui obiceiuri rele și era considerată că o jucat judecată venită de la Dumnezeu, singur și fără prieteni, cu simțământul că era condamnat să nu aibă parte de îndurarea lui Dumnezeu, suferindul petrecuse ani lungi de mizerie. La vremea când se credea că apele se vor tulbura, cei care îi depringeau starea de neajutorare îl purtau până în pridvor. Dar în clipa mult răvnită, nu avea pe nimeni care să-l ajute să intre în apă. El văzuse clipocitul apei, dar nu, nu putuse niciodată să ajungă mai departe de marginea bazinului. Alții mai puternici decât el aveau să plonjeze în unde înaintea sa. Bietul suferind lipsit de ajutor, era incapabil să concureze cu succes mulțimea egoistă aflată în busculadă. Eforturile sale stăruitoare îndreptate înspre singurul său obiectiv, Neliniștea și continua sa dezamăgire îi consumau cu repeziciune și ultimele rămășițe de tărie Bolnavul stătea întins pe așternutul său, ridicându-și uneori capul să privească înspre bazin Când un chip blând, plin de blândețe și compasiune, se aplecă spre el și atenția-i fustârnită de cuvintele Vrei să te faci sănătos? Nadejdea i se înfiripă în inimă Simțea că în vreun fel anume avea să primească ajutor, dar licărirea curajului simțit se stinse curând. Își aminti de câte ori încerca să ajungă la scăldătoare și că șansele de a mai trăi până când apa avea să se tulbure din nou erau mici. Se întoarse spunând obosit, Doamne, n-am pe nimeni să mă bage în scaldătoare când se tulbura apa și până să mă duc eu se pogoara altul înaintea mea. Iisus îi poruncește, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Ioan 5, versetele de la 6 la 8 Cu speranțe noi, bolnavul privește către Iisus. Expreția, expresia feței sale, tonul vocii sale sunt ceva cu totul aparte. Dinspre el vine parcă iubire și putere. Credința ulogului se prinde de cuvântul lui Hristos. Fără să pună vreo întrebare, își concentrează voința Spre ei se supune și făcând aceasta tot corpul său îl ascultă. Fiecare nerv, fiecare mușchi pulsează, străbătut de o viață nouă și membrele sale bolnave se pun în mișcare pline de sănătate. Ridicându-se în picioare, pleacă în calea sa cu pași siguri, sănătoși, lăudându-l pe Dumnezeu și bucurându-se de tăria pe care abia o căpătase. Isus nu-i dăduse paraliticului nicio asigurare că va primi ajutor divin. Omul ar fi putut spune, Doamne, dacă vrei să mă faci sănătos, mă voi supune cuvântului Tău. S-ar fi putut potigni în îndoială și astfel și-ar fi pierdut singura lui șansă de tămăduire. Dar nu, el a crezut cuvântul lui Hristos, a crezut că fusese făcut sănătos. El a făcut imediat un efort, iar Dumnezeu i-a dat puterea, a vrut să meargă și a mers cu adevărat. Acționând după cuvântul lui Hristos, el a fost însănătoșit. Prin păcat am fost desprinși de viață, de viața lui Dumnezeu. Sufletele noastre sunt cuprinse de paralizie. Prin noi înșine nu suntem în stare să ducem o viață de sfințenie, așa cum nu era în stare să umble cel paralizat. Mulți își dau seama de neputința lor. Ei tânjești după acea viață spirituală care îi va aduce în armorie cu Dumnezeu, și se străduiesc să obțină, dar în zadar ei strigă cu disperare, O, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest, din acest trup de moarte? Romani 7,24 Acești oameni descurajați încleștați în luptă să privească în sus Mântuitorul se pleacă asupra celor răscumpărați prin sângele său, spunând cu o gingășie și o milă de nedescris. Vrei să te faci sănătos? El îți spune să te ridici în sănătate și pace. Nu aștepta să simți că ești însănătoșit. Crede în cuvântul mântuitorului. Pune-ți voința de partea lui Hristos, voința de a-L sluji și, făcând după cuvântul său, vei primi tărie. Oricare ar putea fi răul practicat, patima dominantă care, prin îndelunga îngăduință, leagă atât trupul, cât și sufletul, poți fi izbăviți de ea prin Hristos, care dorește mult să o facă. El va da viață sufletului care este mort în păcate. Efesen 2,1 El va elibera robul care este ținut prin slăbiciune și nenorocire în lanțurile păcatului. Sentimentul păcătuirii a otrăvit izvoarele vieții, dar Hristos spune, voi ridica păcatele tale, îți voi da pace, te-am răscumpărat cu sângele meu, ești al meu, harul meu va întări voința ta slăbită, voi îndepărta de la tine căința pentru păcat. Când dispitere te asaltează, când grijile și nedumeririle te înconjoară, când deprimat și descurajat ești gata să te lași cuprins de disperare, privește la Isus și întunericul care te învăluie va fi risipit de strălucirea puternică a prezenței sale. Când păcatul se luptă pentru a stăpâni sufletul tău și îți împovărează conștiința, privește către Mântuitorul. Harul său este îndestulător pentru a birui păcatul. Inima ta recunoscătoare, care tremură din pricina nesiguranței, să se întoarcă spre el Prinde-te de nădejdea pusă înaintea ta Hristos așteaptă să te adopte în familia sa Tăria sa va ajuta slăbiciunitale. tale El te va conduce pas cu pas Pune-ți mâna între lui și lasă-l să te călăuzească Să nu simți niciodată că Hristos este departe El este întotdeauna aproape Prezența sa iubitoare te înconjoară Caută-l ca pe unul care dorește să fie găsit de tine. El dorește nu numai să-i atingi mintele, ci și să umbli cu el într-o comuniune neîncetată. Dute și nu mai păcătui Sărbătoarea corturilor abia se terminase. Preoții și rabinii din Ierusalim puseseră înfrânți în uneltirile lor împotriva lui Isus. Și când s-a lăsat seara, s-a întors fiecare acasă. Dar Isus s-a dus la muntele măslinilor. Ioan 7 cu 53 și 8 cu unul. Din frământarea și zăpăceala cetății, depărtându-se de mulțimile neliniștite și de rabinii perfizi, Isus s-a întors în liniștea dâmbrăvilor de măslini, unde putea fi singur cu Dumnezeu. Însă, dis de dimineață, el s-a întors la templu și când poporul s-a strâns în jurul său, s-a așezat și a început să-i învețe. Însă curând a fost întrerupt. Un grup de farisei și cărturari se apropie de el, târând cu ei o femeie de-a dreptul îngrozită, pe care o acuzau cu strigăte aprinse de ură de a fi călcat porunca a șaptea. Împingând-o înaintea lui Isus, ei ziseră, arătându-i respect în mod ipocrit. Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când făptuia adulterul. Moise, în lege, ne-a porucit să ucidem cu pietre pe unele ca acestea. Tu, deci, ce zici?" Ioan 8, versetele de la 4 la 5 Pretinsul lor respect ascundea o uneltire subtilă, menită să-l distrugă. Dacă o achita pe femeie, Iisus putea fi acuzat că a disprețuit legea lui Moise. Dacă declara că e vrednică de moarte, putea fi acuzat înaintea romanilor, ca fiind unul care își asumă o autoritate care nu le aparține decât lor. Isus privia această scenă, victima tremurând, cuprinsă de rușine, demnitarii cu fiet, fețe împietrite, lipsiți și, și de cea mai ușoară milă omenească. Duhul său, de o puritate nepătată, se înfioră la această priveliște. Fără să dea vreun semn că auzise întrebarea, se plecă și, fixându-și privirile în pământ, început să scrie în praf. Pierzându-și răbdarea din cauza întârzierii lui și aparentei sale indiferențe, acuzatorii se traseră mai aproape, insistând ca el să acorde atenție acestei chestiuni. Însă, când privirile lor care urmăreau pe cea lui sus, căzura asupra caldarâmului, la picioarele sale, Glasurile le amuțiră. Acolo, scrise înaintea lor, erau secretele vinovate ale propriilor lor vieți. Ridicându-se și fixându-și ochii asupra mai marilor care unelțiseră împotriva lui, Isus spuse: Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintâi cu piatra în ea? Ioan 8 cu 7. Și plecându-se iarăși, continuă să scrie. El nu îndepărtase legea mozaică și nici nu violase principiul autorității Romei. Acuzatorii erau înfrânți. Acum, cu veșmintele pretinsei lor sfințenii sfâșiate de pe ei, stăteau vinovați și condamnați, în prezența curățeniei infinite. Tremurând de teamă ca nu cumva fără de lege ascunsă a vieților să fie dată în vileag înaintea mulțimii, se furișeară de acolo cu capetele plecate și privirile în pământ, părăsindu-și victima în prezența milostivului mântuitor. Isus se sculă și spuse, privind către femeie, Femeie, unde sunt acuzatorii tăi? Nimeni nu te-a condamnat." Nimeni, Doamne," i-a spus ea și Iisus i-a zis, Nici eu nu te condamn. Du-te și să nu mai păcătuiești." Ioan 8, versetele 10 și 11 Femeia stătuse înaintea lui Isus, ghemuindu-se de frică. Cuvintele sale, cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din cu piatra în ea, ajunseseră la urechile ei ca o sentință de moarte. Ea nu să-și ridice ochii către fața Mântuitorului, ci își aștepta moartea în tăcere. Cu imire... Văzut cum acuzatorii ei pleacă fără un cuvânt și teribil de buimăciți, apoi ajunseră la ea acele cuvinte pline de speranță. Nici eu nu te condamn. Du-te și să nu mai păcătuiești." Inima îi se topi și, aruncându-se la picioarele lui sus, își declară suspinând dragostea plină de recunoștință și își mărturisi păcatele vărsând lacrimi amare. Aceasta a fost pentru ea începutul unei noi vieți, o viață de curățenie și pace devotată lui Dumnezeu. Prin ridicarea acestui suflet căzut, Isus a săvârșit o minune mai mare decât aceea vindecării cele mai cumplite boli fizice. El a vindecat o maladie spirituală care duce la moarte veșnică. Această femeie, care s-a pocăit, a devenit una dintre cele mai statornice urmașe ale sale. Ea și-a arătat recunoștința pentru îndurarea sa iertătoare, printr-un devotament și o iubire jertfitoare de sine. Pentru această femeie păcătoasă, lumea nu avusese decât dispreț și silă, însă celui fără de păcat i-a fost milă de slăbiciunea ei și îi întinse mâna în ajutor. Când fariseii ipocriți au acuzat-o, Iisus a îndemnat-o, du-te și să nu mai păcătuiești. Veniți totuși să ne judecăm," zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna." Isaia 1,18 Isus cunoaște împrejurările în care evoluează fiecare suflet. Cu cât este mai mare vinovăția păcătosului, cu atât mai multă nevoie are acesta de Mântuitorul. Inima sa, plină de iubire și compasiune divină, bate cu cea mai mare putere, mai ales pentru cel care este prins în modul cel mai desnădăjduit în capcanele vrăjmașului. El a semnat actele de eliberare a neamului omenesc cu propriul său sânge. Isus nu dorește ca aceia care au fost cumpărați cu un asemenea preț să devină jucării ale ispitelor dușmanului. El nu vrea ca noi să fim biruiți și să pierim. El, care a închis gura leilor în groapa în care se aflau și care a umblat împreună cu martorii săi credincioși în mijlocul flăcărilor, este tot atât de binevoitor să lucreze pentru noi, pentru a șterge orice rău din firea noastră. Astăzi, el stă în fața altarului îndurării, împățișându-i lui Dumnezeu rugăciunile celor care doresc ajutorul său. El nu respinge niciun suflet înlăcrima și pocăit. El va oferi iertare tuturor celor care vin la el pentru îndurare și refacere. El nu spune nimănui tot ce ar putea dezvălui, ci invită fiecare suflet temător să prindă curaj. Oricine vrea se poate prinde de tăria lui Dumnezeu și face pace cu el, iar el va accepta pacea. Sufletele care vin la Isus pentru a se refugia sunt înălțate mai presus de cei care le acuză și de limbile Nici Niciun om și niciun înger rău nu poate pune sub acuzație aceste suflete. Hristos le unește cu propria sa natură divină umană. Ele stau lângă marele purtător al păcatelor, în lumina care vine de la tronul lui Dumnezeu. Sângele lui Hristos curăță de orice păcat unui Ioan, 1 cu 7. Cine va ridica vreo acuzație împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îndreptățește. Cine îi va condamna? Hristos a murit. Ba mai mult, el a și înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Romani 8, versetele 33 și 34. Hristos a arătat că are un control de plin asupra vânturilor. Valurilor și asupra oamenilor posedați de demoni. El, care a liniștit furtuna și a calmat marea agitată, a rostit cuvinte de pace mincilor rătăcite și înăbușite de satana. În sinagoga din Capernaum, Isus vorbea de misiunea sa de a elibera pe cei care sunt robe ai păcatului. A fost întrerupt de un strigă de groază. Un nebun a ieșit alergând din mijloc oamenilor, țipând. Ha!"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 Cauza nenorocirii acestui om se afla în propria sa viață. Fusese fascinat de plăcerile păcatului și se gândise să facă din viață o imensă distracție. Nestăpânirea de sine și frivolitatea pervertise la atributele nobile ale naturii sale, iar satana pusese stăpânire de plin asupra lui. Remușcările au venit prea târziu. Când ar fi fost dispus să-și sacrifice averea și plăcerile, pentru a-și recâștiga bărbăția pierdută, devenise neputincios în strânsoarea celui rău. În prezența Mântuitorului se trezi în el torința fierbinte după libertate, însă demonul se împotrivia puterii lui Hristos. Când Domnul încearcă să ceară ajutor de la Isus, Duhul Cer Rău puse cuvintele în gura lui și el strigă cu o frică agonizantă. Demonizatul înțelesese oarecum că se afla în prezența unuia care îl putea elibera, însă când încercă să se apropie cât să poată fi atins de acea mână puternică, voința altuia îl ținu. Cuvintele altuia au fost rostite prin el. Conflictul dintre puterea lui satana și propria sa dorință de libertate era îngrozitor. Părea că omul acesta torturat trebuia să-și piardă viața în această luptă cu dușmanul care însemnase pentru el ruina bărbăției sale. Însă mântuitorul vorbi cu autoritate și îl eliberă pe cel robit. Omul care fusese posedat stătea înaintea oamenilor în îndeplină stăpânire de sine. Cu o voce din care răzbătea bucuria, îl lăudă pe Dumnezeu pentru izbăvirea sa. Ochiul, care nu de mult era luminat de focul nebuniei, acum strălucea, făcând dovada de plinei conștiințe și se un plu de lacrimi ale recunoștinței oamenii erau muți de uimire de îndată ce își recăpătaseră graiul exclamară unii către alții ce este aceasta ce învățătură nouă este aceasta el poruncește cu autoritate chiar și duhurile necurate și ele îl ascultă marcu 1 cu 27 și astăzi există mulți oameni care se află sub puterea duhurilor rele, cum a fost demonizatul din Capernaum. Toți cei care se îndepărtează de bunăvoie de poruncile lui Dumnezeu se plasează sub controlul lui satana. Mulți oameni se joacă cu răul, gândindu-se că se pot despărți de el după bunul lor plac. Ei însă sunt ademeniți tot mai departe, până când descoperă că sunt stăpâniți de o voință mai puternică decât a lor. Ei nu pot scăpa de puterea ei misterioasă. Un păcat tainic sau o pasiune dominantă îi poate ține în robie, neputincioși ca și demonizatul din Capernaum. Totuși, starea în care se află nu este fără scăpare. Dumnezeu nu ne controlează mințile fără consimțământul nostru, dar fiecare om e liber să aleagă ce putere vrea să stăpânească asupra sa. Nimeni n-a ajuns să decadă într-atât și nimeni nu este atât de rău încât să nu mai poată găsi dezlegare în Hristos. În locul rugăciunii, demonizatul nu putea rosti decât cuvintele lui satana. Apelul nerostit al inimii a fost totuși auzit. Niciun strigăt al vreunui suflet aflat în nevoie, chiar dacă nu va consta în cuvinte inteligibile, nu va trece neluat în seamă. Cei care consimt să intre în relația de legământ cu Dumnezeu nu sunt lăsați în puterea lui Satana sau în slăbiciunea propriei lor fir. Se poate lua prada de la cel puternic, și poate să scape de asupritor cel care este prizioner? Da, zice Domnul, prada celui puternic îi va fi luată, și cel prins de asupritor va scăpa căci eu voi lupta cu cei care se luptă cu tine și voi scăpa pe fiit tăi. Isaia 49, versetele 24 și 25 Minunată va fi lucrarea de transformare în cel care își deschide prin credință ușa inimii înaintea Mântuitorului. Vă dau putere Ca și cei 12 apostoli, cei șaptezeci de ucenici pe care i-a trimis mai târziu Hristos au primit în zestrări supranaturale, ca o pecete a misiunii lor. Când lucrarea lor a fost împlinită, ei s-au întors bucuroși zicând: Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși în numele tău! Isus răspunse: Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Luca 10, versetele 17 și 18. Din acel moment urmașii lui Hristos trebuia să-l privească pe satana ca pe un dușman învins. Pe cruce, Isus avea să câștige biruința pentru ei. Acea biruință dorea el să fie acceptată de către ei ca fiind a lor proprie. Iată," a zis el, vă dau putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma." Luca cu 19. Tăria tot puternică a Duhului Sfânt este apărarea oricărui suflet zdrobit. Hristos nu va permite ca vreun om care în pocăință și credință i-a cerut protecție să treacă sub puterea vrăjmașului. Este adevărat că satana este o ființă puternică, însă mulțumim lui Dumnezeu că avem un mântuitor tare, care l-a aruncat pe cel rău din ceruri. Satana este mulțumit când preamărim puterea lui. De ce să nu vorbim despre Isus? De ce să nu preamărim puterea și iubirea sa? Curcubeul făgăduinței care înconjoară tronul de sus este o mărturie veșnică pentru faptul că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu născut, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3 cu 16. Acesta dă mărturie Universului că Dumnezeu nu-și va uita niciodată copiii în lupta cu răul. Pentru noi, El este o asigurare că vom avea tărie și protecție, atâta timp cât însuși tronul va exista. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amuriților în a căror țară locuiți? Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului? Iosua 24 cu 15